man tackar, jag är alltså den där speciella pralinen i chokladasken som alla vill ha. Ja, den som folk kämpar om att få komma först till. Det är många lagerkrig som har skett för, för den specifika pralinens ja. skull. Ja, jag känner igen det där så väl. Det är det som är så himla roligt nästan också med just när det öppnas en chokladask och man är hos, ja, antingen hemma med sin egen familj eller hos någon annans familj eller bara i, i vänners sällskap mm. för det finns ju de som är absoluta favoriter för, för egentligen samtliga och sen finns det ju de där som i stort sett alla avskyr, mm. så en kamp blir det ju mm. Man vill inte vara Askens körsbärslikör om vi säger så <laughs> Nej det vill man inte oj oj oj, den, den sitter verkligen långt inne inte många som brukar äta upp den. Inte ens om man är desperat och måste få ge sig någon med pralin. Och till och med då är det att man tvekar lite. Man har chokladabstinens. Ja, man bara vill ha, men så ser man den där körsbärslikören och bara tänker... Nej, det är inte värt det. Nej. Alltså jag, jag och körsbär överlag kan jag säga... Aj, kanske när man äter dem som de är, men... Men i övrigt alltså, jag, jag, jag har väldigt svårt för körsbesmak, alltså det har jag verkligen. Ja, jag är väl ungefär på samma linje om vi säger så. Men hur är läget annars, förutom choklad och körsbärslikör? <laughs> jo, nu är det väl bra, det är det ju. Det, det är ju synd sådana här väldigt fina tider som vi står i just nu, att man inte har någon så här speciell som man delar om med, men det är ju inte helt tokigt ändå att få dela dem tillsammans med, med min liksom podcastkollega och, och kära vän som jag sitter här med nu och, och pratar över nätet det, det är helt okej okay det också Ja, det här är ju en tid för varm vänskap och kärlek av alla mm. slag och former, det är, det är någonting jag tycker vi ska värna om ärligt talat. Och det, det är inte fel att ha en liten dag där vi... –har möjligheten att påminna varandra om att du jag, jag gillar dig, din tokstålle. <laughs> <laughs> ja, det hade varit trevligt just nu att vara hemma i Sverige bara av den anledningen– –för det, det brukar hittas på lite saker, oss vänner emellan. Jag har ju, jag har ju både ett och två väldigt trevliga umgängen där hemma– –med just folk som jag hänger med i, i grupper– och även på just Alla Hjärtans dag så kan det ju bli lite så sådär chokladbyte och lite annat sånt där som händer just den dagen. Så att det, det hade varit kul att få vara hemma just nu istället för i Japan där jag inte känner så sådär jättemånga människor. Och ingen som jag känner just tillräckligt väl för att kanske dela en Alla Hjärtans dag med dem. Nej, det har kanske varit lite för kort tid för det. Men, men man vet ju mm. inte, blixtförälskelser finns ju, men... Jag tror du har spenderat mest tid med läxboken Och det är kanske inte en, en kärleksaffär värd att tala om <laughs> Nej det är det ju faktiskt inte Det är, det är väldigt mycket ha kärlek mellan oss två alltså. Jag och skolboken <laughs> Ja, jo, det kan jag ju fullt och fast förstå om vi säger så. Men eh, vi försöker glömma skolboken, arbetsuppgifter och alla andra måste som vi har och eh, fokuserar bara på värme, vänskap och kärlek av alla de slag. Mm. Särskilt nu när vi närmar oss Alla hjärtans dag som eh, infaller imorgon fredag när detta publiceras och um, vi ska ju försöka värma upp lite inför denna mysiga dag och um, vågar jag säga chokladens um, ja, helgdag Ja <laughs> jo då det är nog många länder där det är just på det viset Du jag kan säga att här i Japan är det verkligen, det är bara choklad som gäller just när det är Alla hjärtans dag så att det är minst sagt så är det verkligen en chokladens dag där. Och vem kan säga nej till choklad, ärligt talat? Ja, jag menar ju det, verkligen. <laughs> jag tycker synd om, om den som då inte gillar choklad. Jag känner faktiskt både en och två sådana. Jag tycker lite synd om en dag som denna för choklad. Ja, själv tycker jag verkligen att det är helt fantastiskt. Mörk choklad för min egen del. Det är där jag verkligen har min passion när det gäller just chokladsötsaker Mm. Det är ju lite lustigt för jag föredrar ju ljus choklad och kan även tycka att vissa vita choklader är helt underbara. Så vi mm. väger upp hela spektrumet tillsammans. Ja, vi gör ju det, ja. Och man kan ju tro att när det är um, kärlekens högtid och um, vi pratar så mycket om, om tank och närhet att det skulle vara en um, amerikansk kärlekskomedi eller något liknande som vi skulle ta upp i det här programmet. Men um, nej, vi, vi valde att helt enkelt hylla det som vi firar varandra med. Och det är ju chokladen. Ja, visst. Och det är jag mycket glad för. för Dels var det kul att få se den här filmen igen och dels så passade den verkligen himla bra tycker jag. Och det var, det var ett riktigt bra sätt just att få komma in i den här allhjärtans dagtiden. Det var trevligt verkligen att återbesöka. Ja, för vilken film är det vi har tittat på till idag? Vi har ju då sett choklad förstås från år 2000 som är regisserad av Lasse Hallström och med en berättelse som då baseras på Johan Harris roman. Ja och um, den här filmen är ju en av min sambus absoluta favoriter. Det är en som hon gärna kan sätta på bara för att ha rullande i bakgrunden. Jag misstänker att det dels är därför att hon älskar en hel del av scenerna i den här filmen- och mm. även för um, musikens skull. För uh, ja. de har ju verkligen ett speciellt soundtrack i den här filmen. Mm. Mm. Oja, oh oh ja, det kan jag verkligen förstå, ja. Och hon har ju också läst boken som Joanne har skrivit och den här filmen är baserad på- och jag frågade ju därför, eftersom jag själv inte har läst den, om boken hade blivit bra representerad i den här filmen. För eh, det brukar ju vara så, har vi konstaterat många gånger, att eh, adaptioner av böcker till film kan ju bli lite hur som helst. Mm... -hmm. Men hon sa att eh, det är en av de här filmerna som har verkligen lyckats fånga källmaterialets känsla och eh, berättande väldigt fint. Sen är det ju inte samma sak. Jag menar det är ju två olika medium som berättar på två helt olika sätt. Men eh, mm. tydligen har essensen följt med och det gör mig jätteglad för eh, jag ska ärligt erkänna att det här är en sån film jag också gärna tar en titt på. Särskilt när jag känner mig lite deppig och depioner. <laughs> ja, jo, det, det glädjer mig väldigt mycket också faktiskt för att höra: då Att man ändå har lyckats som, som sagt just fånga den här atmosfären och essensen av det då boken försöker förmedla. För det, det är som du säger: Jag blir också väldigt, väldigt mycket uppåt av att se den här filmen. Jag hade som glömt bort vilken verkligt kraftig känsla som de faktiskt har. Mm. Och det är, det, är, det är väldigt positivt, verkligen. så att eh, Redan nu hörs det väl att vi tycker ju om filmen båda två, det gör vi ju. Mm. Men vi ska ju ändå ta en titt för som alltid så finns det grejer som är bra, mm. där finns grejer som är dåliga. Och vi ska mm. ge den här en, en ärlig titt. Men eh, vi börjar från början och tar en titt på eh, vad handlar choklad om? Jo, i en fransk tystlåten liten by så flyttar den mystiske Vianne Rocher in tillsammans med sin dotter Anouk. Vianne hyrde nedgångna patisseriet och efter mycket hemlighetsmakeri så har den gamla lokalen förvandlats till en spännande och färgstark plats fylld av Maya kultur. För vad den här lilla byn nu har fått är ett chokolateri. Trots den skepsism som de något reserverade invånarna visar till en början, blir Vians oemotståndliga choklad populär så snart som de första kunderna har vågat sig in i butiken. Men där finns personer som har svårt för att samtycka med Vians affärsidé, främst ortens greve och tillika borgmästare Paul de Godnod, som i synnerhet ogillar hur ett sådant etablissemang öppnar i fastandstider. Vian uppvisar heller inget intresse att närvara vid söndagsmässan i kyrkan och tycks inte dela byns mycket starka katolska tro. Således uppstår snart en kamp mellan de två viljorna en för disciplin och återhållsamhet samt en för njutning och livsglädje där Vian kämpar för att försöka upprätthålla sin verksamhet medan Paul gör allt han kan för att övertyga invånarna om att choklad är inget annat än en oren frestelse som leder in i fördervet. Ja, och um, vi kan ju tillägga här på en gång att um, alla våra lyssnare som kan franska eller åtminstone <laughs> är uh, hyfsat begåvade i språket. Vi kommer nog att misshandla en hel del namn här och uh, vi ber om ursäkt för... Uh, <laughs> Vi har inte mycket till fransk kunskaper egentligen. Nej, nej. Jag, vet, jag har ju en kompis här nu via skolan i Japan som, som råkar vara halvt fransk. Han talar både svenska och franska. Och om han lyssnar på det här avsnittet så lär han ju säkert skratta. Lika mycket som när han skrattar åt de, de många japanska bageriernas stolthet till namn som de har satt på sina butiker. Men så är det ju. Om man inte har kunskaper i ett språk eller bara begränsade så kan det ju bli lite lustigt. Det är likadant mm. när jag sitter och tittar på klipp där amerikaner försöker uttala svenska namn och kan inte låta bli att fnissa och tycka av vad fel det blir. <laughs> För så är det ju. Det är en helt ja. annan språkmelodi, det är helt annan rytm och mm. då blir det ju lite lite lustigt. Men vi ska försöka åtminstone och det är inte så att vi försöker håna filmen eller namnen För som sagt, vi är väldigt positivt inställda till den här filmen Ja, ja visst, det är därför jag vill, jag vill försöka få något form av franskt uttal Så att det låter rätt och inte allt för dåligt försvenskat Så mm, jag ber om ursäkt för hur det kan låta När vi speciellt kommer att gå in på karaktärer-scener Och vi ska börja prata sådana namn. Vi ska göra vad vi kan åtminstone Ja men det här är ju en väldigt fascinerande historia på många sätt och ett utav dem jag tycker känns absolut bäst är um, att det egentligen inte finns någon som är und eller god. Den här filmen delar inte upp åsikterna i svart eller vitt utan allting är, jag i en stor gråzon. Alla gör ju vad de tror mm. är det bästa för både sig själva och den by som de bor i och mm. det samhälle som de delar. Problemet är ju bara att man från ett annat perspektiv kan tycka att det där var väl inte särskilt snällt eller det där är väl inte särskilt bra. Men det är ju som så att det är ju sällan någon som gör någonting anser att det de gör är ondskefullt, elakt eller hör till den mörka sidan så att säga. Nej, visst. Det är ju bara de absolut galnaste personer som skulle göra någonting för att faktiskt bara förstöra eller krossa. Hust, hust, mm. Jåkern, hust, hust. <laughs> ja, hoppigt dem de galen, verkligen. Joken, han, han är ju ganska genomrutten av sig det får man ju säga. Här finns det definitivt inte någon som är sådan. Det är mer bara att man har kanske ett eh, lite ja, typ dåligt omdöme eller bara tycker att Nej, men så här ska det vara för så har det alltid varit och man är lite tjurig av sig och bitter mm. och det leder ju till vissa snedtramp minst sagt. Det gör det ju, men det är definitivt inte någon som är, liksom, som är just ond i filmen. Det är det ju verkligen inte. Mm. Och det är ganska uppfriskande för det är ganska vanligt i film att vi måste ha någon som är skurk och vi måste ha någon som är hjälte. Och det är inte riktigt så den här filmen är uppbyggd. Sen kan man ju förstå att vissa saker kanske mottas lite illa när eh, det kommer någonting nytt in till en by som eh, ser ut att vara någon gång under 1800-talet. Med tanke mm. på hur byggnaderna ser ut och hur folk är klädda och hur de för sig. Mm. Och så får man med små subtila medel reda på att det här är 1960 Ja, tiden har ju verkligen stått stilla i den här franska byn. Alltså det får man ju verkligen säga. Det är ju lite skärmigt det här det är ju verkligen. Men det är ju också... Ja, det förklaras ju verkligen varför liksom de här invånarna är så pass reserverade som de som sagt är Därför att ja, de är ju inte van vid att just det ska, det ska komma liksom nya saker till byn utan, utan det har alltid varit på ett visst sätt och så fortsätter det ju helt enkelt att vara Det är som ingen som tillför några nya idéer direkt Nej, alltså allt har varit som det ska vara och kommer att förbli <laughs> mm, Precis så och det är ju en lite trist inställning för ett samhälle För ett samhälle ska ju utvecklas det också mm. Sen kan jag ju förstå att man vill värdesätta traditioner Och minnas var man har kommit ifrån och så vidare Det är klart man ska göra Men eh, man måste ju också vara beredd på att eh, Ändra sig lite efter tidornas ton För eh, det hjälper inte hur still du sitter Världen snurrar fortfarande <laughs> Visst och det är ju mycket det också den här filmen handlar om. Det handlar om det mm. nya som kommer in, det främmande. Och kampen för att bibehålla status quo. Ja. Och ja, det, det gillar jag för det är snarare en kamp mellan ideologier. Och ideologier är inte heller svart och vita. Där är ju gråzoner där också. Mm. Mm. Men därifrån kanske vi ska börja prata om just karaktärerna för... Det känns lite som att det, det är svårt att, att hålla på att prata om historien utan att börja snudda vid personligheter och liknande och plötsligt vara där och nysta lite grann. Jo, det kan vi definitivt göra. För som sagt att eh, i och med att det här är mer personligheter som agerar snarare än då definitiva sidor så... Eh, är det oundvikligt att inte börja gå in och trampa på de här karaktärerna i förväg. Mm. Så mm. det är lika bra att ta handling och karaktärer och lite sida vid sida. Och var annars ska vi börja än med Vianne Rocher och hennes dotter Anouk Rocher? Nej, visst. Det är ju ändå de två karaktärer som... ja. Historien kretsar väldigt mycket kring trots allt och det är ju de som gör att det rörs om ordentligt i den här lilla byn också. Ja, för de kommer ju som en virvlande vind in i det här samhället och det har ju också för att gå in på det visuella lite illustrerats jättesnyggt med hur ja, hela visst. byn i princip sitter i kyrkan och en enorm kastvind får eh, dörrarna att slås upp då, parallellt med att de är på väg in i byn. Det är, det är jättesnyggt. Ja, jag, jag gillar verkligen den här inledningen hur mycket som helst. Det är, speciellt när man ändå håller på och pratar också om byn och dess med den här liksom berättarrösten som kommer in i filmen lite nu och då. För den, den jag gillar verkligen att man har den stilen på filmen och är lite svag för det i även andra filmer som bland annat Big Fish som jag också är väldigt förtjust i. Det ger som en viss så här sagoton över det hela som är himla trevlig, vara. Och det finns ju faktiskt en eh, sanning med den här berättarrösten som vi inte kommer att ta upp. Men eh, det är ju <laughs> någon som berättar, så att säga. Ja. ja. Så eh, sagoton blir ju faktiskt helt rätt eh, iakttagelse där, om vi säger så. <laughs> men vi än kommer ju som eh, en vind in och. Eh, sprudlar utav idéer och börjar ju omedelbart att fixa upp det här gamla patisseriet och ingen är ju särskilt positiv till det det är mycket mutter och sneglande över <laughs> axeln och så vidare och så vidare mm -hmm. men till synes så verkar det ju bara rinna av henne hon, hon bryr sig verkligen inte ja. och vi får ju också reda på att hon har ju varit med om det här ett par gånger så det här är väl Inget nytt för henne, om vi säger så. Att vara den där främlingen som man inte vet riktigt om man vill ha där i sitt lilla samhälle. Mm. Mm. Nej, de har ju flyttat runt på sig en hel del hon och dottern från stad till stad och från by till by, och som det låter även kanske från land till land, eventuellt rent av. Mm. Som sagt, hon är, ju, hon är väl van vid att eh, måste. Liksom möta nya ansikten och försöka skapa vänner om och om igen så att se och, och framförallt liksom att smälta in i, i mängden och det är ju det som är så roligt det där också just att det här är som sagt lite av en inte kanske en gammal och tråkig by men det är ju lite grått i vardagen ändå och jag tycker det är så himla Kul att se att både hon och dotterna Nok när de kommer till byn har ju dessutom såna här riktigt rödluröda slängkappor runt sig. Så de är ju verkligen som två små färgklickar mm. i det här landskapet när de tar sig upp in mot byn och även när de kommer till det som de ska hyra och det är ju någonting som vi ser genom hela filmen att eh, i alla andra miljöer där inte Vian och Anouk är med så kommer färgerna att vara dämpade och eh, gråfiltret att sitta på kameran men så fort de dyker upp eller vi är i deras patisseri så börjar ju färgerna att spraka Mm. Och även folk som börjar lära känna dem väldigt mycket Börjar ju också börja bli färgglada Och ha mm. färggladare kläder och så vidare Och det, det är ju väldigt snyggt För det, det visar ju att de gjutor in nytt liv så att säga En, en glädje som kanske har um, hamnat lite vid sidan om i den här byn mm. Och det är ju inte alla som tycker om det heller Därför att man ska leva strikt och disciplinerat. Ja <laughs> oh, man ska ju det men det värsta är väl inte att, att hon kommer dit och att hon öppnar ett choklatteri, utan det är väl det faktumet att hon inte är katolskt troende som verkligen sticker i ögonen på församlingen. <laughs> jo, det är just när hon liksom, ja... Berätta det, det är då hon gör sig som mest impopulär. Det är ju en sak att hon som sagt då ska faktiskt öppna ett chokladeri. Hon säger ju dessutom inte vad hon ska öppna utan bara att ja, men jag ska öppna någonting här. Men det är inte ett patisseri, utan det är någonting helt annat. Och så får inte liksom den här greven och borgmästaren reda på så mycket mer. Så bara där trampar hon ju lite grann på, på hans tår, verkligen. Men när hon dessutom då bara enkelt avfärda det här med att ja, ni går till kyrka på söndagarna ja, ja det är ingenting jag har, tänker hålla på med i alla fall. Mm. Så alltså, då ser man ju på honom att det är ju inte uppskattat verkligen, utan <laughs> här ska man gå till kyrkan på söndagar, för annars vad falskt. Jag tycker också det är en fantastisk kommentar när hon säger att ja, när vi kommer inte gå på de här söndagsskuttjänsterna men vi kommer njuta ut av kyrklockorna ja. som ringer. Och han bara där, nej det är inget njutningsmedel. Nej, och det säger ju så mycket verkligen av honom också, just att han han tar sig liksom åt sig av det som att, nej, nej det här det ska man inte ha roligt åt, minns han. Och liksom bara, Va? Ja, men eh, om vi ska titta på eh, VN som person så är hon ju en, mm. en väldigt glad och sprallig person men eh, mm. jag skulle ändå inte säga att hon är påträngande sprallig utan eh, hon helt enkelt skänker en värme i ett rum som hon går in i ja, och mm. hon behöver inte säga någonting bara att hon är där så, så förändras ju stämningen. Mm. Hon är ju lite mystisk för vi får ju veta att det är en del hemligheter och sägner och liknande bakom henne och hennes familj. Men vilka de är tänker vi inte ta upp därför det är ju en del av behållningen att faktiskt se den här mm. historien. Visst, visst är det så. Men det är inte en slump att hon har sina kunskaper i chokladmakeri och att kunna göra de här fantastiska... ja bakverken och bakelserna mm. och chokladkakor och praliner och allt vad det är. Mm. Jag börjar dregla bara jag tänker på det. Ja, jo, det är ju inte en film man ska se utan att faktiskt ha någonting sött till hans. Liksom. Det, det är mycket choklad som dryper i filmen och det är ju många helt fantastiska verk också. sen bara alla de här typerna av choklad som hon har också. Så alltså det är ju som hon är ju verkligen en chokladexpert det är hon ju i ordets rätta bemärkelse så att det är som att det är svårt att inte få något form av sött när man ser allt det här och det är ju inte så konstigt heller att just de här invånarna i byn det faktiskt faller ganska pladask för alltihopa när de som sagt väl faktiskt vågar att testa lite grann. Mm. Till en början så kan det väl se lite så där ut att nej men vad är väl det här för någonting? Och, och, och speciellt att forma chokladen på det där viset som hon gör, nej men hej ju inte rätt. Det kan ju inte vara naturligt. <laughs> nej det kan inte vara det. Nej. Ja, det är Det så kul när, när det har varit öppet ett tag och folk mm. börjar gå i biktstolen och det enda de <laughs> kan prata om är choklad. Ja visst, att den är ju som så himla oh, och den smälter på tungan och jag kan inte låta bli att tänka på det. <laughs> ja. ja det är vackert. D där är ju faktiskt under den här biktscenen en liten gubbe som glider runt där på byn som har en hund i koppel. Och han är där inne och pratar om då chokladen och så vidare. Och, och prästen undrar ju liksom, varför har du varit där och ätit ut av det? Ja, men mm, mm. det är ju fasta och, och sådär. Ja, ja, mm. men det, det är Charlie, min hund och han, um, han var så väldigt sugen och han drog och spretade och så vidare. Han kommer ju med de här då absoluta ursikterna. <laughs> ja. Och han blev ju bandad av prästen. Ja, ah, men det ska du inte, det är inte rätt och så vidare. Ja, mm. men. Um, Läraren säger ju att hundar inte kan komma till himmel eller helvete. Så det gör väl ingenting om han struntar i fastan. Ja, det är Precis, eller hur? Och prästen blir så paff, för det är verkligen... Ja. Jag har inget argument här. Nej, det är ju sant faktiskt. Det är ju det. Jag vet det ju själv liksom. Så det blir istället sånt där... Gå hem och gör tio stycken typ, av Maria och tjugo stycken såna där... <laughs> Oh, ja men eh, som sagt vi, vi får gå tillbaka till eh, VN <laughs> Ja, visst vi får jag vara det. Ja, Sprallig är hon ju minst sagt som sagt. Sen eh, man förstår ju ändå att hon har väl också någonting som tynger henne lite grann åtminstone. Det kan ju inte vara tvärkul och alltid behöva flytta runt på sig. Även om hon nu är väldigt glad och tillmötesgående och, och hon tycks ju ändå lätt kunna handskas med människor så hon har väl varit med om det tidigare också ändå att personer som just då borgmästaren Paul att det finns alltid någon som ändå sätter sig emot helt på tvären verkligen och, och själv inte är sådär vidare till mötesgående och det kan ju förstöra lite grann livsglädjen och liksom den situationen att man försöker och kanske bygga upp ett nytt liv igen så mm. är det någon som är lite grann av liksom smolk i bägaren. Jo men det är ju först när vi har lärt känna Vian lite mer och vi har fått följa hur hon har byggt upp det här chokladeriet och när det har varit igång ett tag. Att det, det finns ju det här du nämner att det är saker som hänger över henne som hon inte är så där jätteglad över och det kan ju vara det att hon faktiskt har lämnat folk hon tyckt väldigt mycket om. För hon lär ja. ju känna ett gäng människor här som också verkar betyda väldigt mycket för mm. henne väldigt snabbt. Mm. Och att överge det för att man bara måste då sticka eller resa vidare. Det gör en nog ledsen. Och um, samma sak det här med att um, Anouk aldrig har den här riktiga... ja stabila tillvaron i att ha en plats som är hemma. Nej visst. Och jag kan ju skjuta in det här också att även om jag tycker om Anuk som spelas ut av eh, Victoria Tivulsol som är väldigt mysig i rollen som den där lilla söta flickan mm, mm. så har hon inte så mycket personlighet utan hon är ju snarare mammans moraliska kompass. Hennes eh, måttstock på hur tillvaron är och hur eh, samhället tar emot dem och så vidare. Ja, ja. Hon, hon sjunker lite in i sin egen glädje och godhet så att hon missar ibland hur eh, saker och ting faktiskt står. Mm, mm. jo. Och det spelar ju väldigt väl då i istället hur, hur Anouk mår egentligen. Mm. Och det får man ju verkligen se prov på också, både en och två gånger. Mm. Sen försöker hon väl ändå övertala sig själv lite grann av Anna också om att när man när allting är bra, kan har ingenting emot och behöva flytta runt så här. Utan det är hon, hon är till och med är det skoende, hon också, och tycker om att lära känna nya människor och sådär. Mm. Ibland som motarbetar hon som sig själv lite grann och ljuger. Jag ljuger för sig själv, rätt sagt. Det återspelas ju mycket i Anouk. Det är synd att hon som sagt inte har så mycket mer personlighet än så. Utan just att säga att hon är någon slags moralisk kompass är ju faktiskt väldigt, väldigt sant i det här fallet. Mm. Och det är ju inte så att hon är fullständigt karaktärslös. Jag menar, hon är ju till stor del bara den lilla flickan. Men, men hon har ju en del ögonblick som är väldigt viktiga. Men de är ändå ganska få... Hon har ju några riktigt roliga repliker. och Hon visar också att hon är ju hon har huvud på skaft verkligen. Ibland så kan man tycka att hon är lite sådär. Äh, I och med att hon har någon form av nästan låtsaskompis halvt som halvt. Du menar den här lilla kängorun som heter Pantuff? Ja, och det är ju jättegulligt verkligen. Men, men just ändå att hon har den här kompisen det, det, det är lite sådär att då finns kanske där ett. Ett problem, verkligen. Mm. Men ja, som sagt, hon, hon visar ändå på väldigt intressanta och starka sidor, verkligen. Så att personligheten finns ju definitivt där också. Mm. Även om den är lite svagare, så att säga. Men det är ju för att mm. hon ställs i kontrast med främst då mamma, Vienne Rocher, som spelas av mm. mm. Juliette Binoche. Och andra karaktärer som också är väldigt starka och dominanta för historien. Och då, mm. då kan man uppleva Anouk lite, lite platt. Men hon tillför ju precis det som behövs. Och um, Vian är ju en spännande dam att följa i den här historien. Oh ja, det gör hon definitivt. Och jag, jag skulle verkligen verkligen sakna Anouk om hon inte fanns där tror jag. För hon är ändå... Hon är ändå som viktig att ha med och, mm. och, och ha sina, sina värdefulla liksom tillslag och, och gör någonting för historien. Hon gör ju väldigt mycket för just Vian också. Man får ju som se speciellt senare tycker jag att dottern betyder ju enormt mycket för Vian trots allt. Även om hon nu... Man kan kanske tycka till och från att ja men varför flyttar hon på så så mycket och det märks att det är jobbigt för Anouk och sådär. Men... Hon är, ju en, hon är ju verkligen en moder också, det är hon. Jag tror att det är det som är själva grejen: att äm, karaktären är viktig, att den finns där, men inte att den är så uttrycksfull som den kunde ha varit. Hon är ju, för att vara lite tjatig, en moralisk kompass för att vi ska mm. utöka Vians karaktär. Och det kan man ju tycka vad man vill om, men äm, i det här fallet tycker jag det funkar. Jag tycker att äh, Anukjens levande, även om. Vi till stor del inte lära känna henne mer än en liten gullig glad flicka som um, lever och försöker hitta glädjeämnen i tillvaron. Mm. Det är ju helt klart mammas historia här. Mm. jo. Det är det ju, men det är ändå en bra karaktär och Victor som spelar den här karaktären tycker jag gör ju, gör ju det jättebra liksom. Mm. Ja man ska nog mer se den som en kompletterande roll till Vians roll så de, mm. de konkurrerar inte med varandra utan den ena finns för att stötta den andra. Och en annan väldigt stark och speciell dam som vi faktiskt möter upp väldigt tidigt. Men det tar en stund innan hon faktiskt eh, börjar att få ta lite plats om vi säger så. Det är ju en viss Armand Voisin som mm. är ägaren till det här gamla patisseriet. Och här har vi ju en dam som börjar bitter. <laughs> ja. Hur ger det mig vad bitter <laughs> ja, hon är Hon är typ 97% mörk choklad <laughs> verkligen. Hon, hon är riktigt bitter Alltså riktigt mörk liksom. Så att det är väldigt roligt Just hur hennes karaktär Växer och vilken plast den Börjar ta sedan För det, det trodde jag verkligen inte när jag såg filmen Första gången i synnerhet Och även nu när jag såg den igen så hade jag som Glömt bort vissa delar och hur mycket hur mycket roll några av de här karaktärerna spelar kontra andra av dem som vi får möta utöver då vi och nog i det här samhället. Men Normand är ju... Ja, alltså när hon öppnar upp sig så är hon ju riktigt härlig. Jag förstår att Vian väldigt snabbt fastnar för henne. Jag tror att det är en grej vi också måste säga om Vian att eh, hon har ju en förmåga att se det goda i människor. Mm. Det potentiellt goda och därför... Eh, Hjälper folk att öppnas upp Och mm. um, Armand är ju ett väldigt tidigt exempel på Någon som är minst sagt väldigt bitter på livet Hon har en del sjukdomar Både av ålder och av andra anledningar Och um, tillvaron är inte den roligaste Livet är grått, allting är grått, mm. trist, mm. usch och så kommer då den här uh, virvelvinden in och um, hon måste ju dyka upp och se vad tusan det är den här uh, Tokstollan har gjort med hennes uh, patisseri och uh, är jätteskeptisk och uh, när hon blir bjuden på varm choklad med chili i så är hon verkligen så här: usch, det kan man väl inte blanda ihop <laughs> Nej, visst ja, jag, jag var förvånad, inte bara över att hon faktiskt drack det där ändå, utan jag var mest förvånad över att hon inte bara tyckte att uh, vad har du gjort på mitt ställe, liksom, ihop det här och så får det inte se ut. Du har, du har målat väggarna vad det här för färger och du har ritat grejer också. <laughs> Fast det verkar hon ändå inte bry sig så mycket om. Hon, hon vill bara komma in och Nej. påpeka att vad är det här för designstil? Tidig turkisk bordell, eller vadå? Ja, det, är, det är en himla rolig kommentar om fäller, verkligen. Men äh, även det, det sköljer ju bara anna av sig hur enkelt som helst. Hon var skakar på sig och det är som att hon inte riktigt så tar det åt sig så himla mycket av det. Mm. Och sen, som sagt, så får hon ju ändå Armand att faktiskt öppna upp sig också med den där med den där chokladen som jag själv blev väldigt sugen på också. Som sagt, man blir ju sugen på choklad överlag i den här, i den här filmen när man håller på att titta på den. Men alltså, åh, just då vill jag verkligen ha en kopp varm choklad med grädde och kanske lite chili rent utav bara för att... Mm. Jo men Lägg märke till det nästa gång du tittar på den. att eh, För varje scen därefter hon har varit inne på patisseriet, eller ja chokladeriet mm. är det ju nu, så får hon mer färg. Hennes kläder mm. Mm. Um, får en starkare nyans och nu blir hon ju aldrig skrikig i sina färger just därför att hon ska ju ändå vara en äldre kvinna och då har de matchat det med att det är lite mörkare men ändå kraftfulla nyanser, bland annat mm. av lila. Och jag tycker det är jättesnyggt och hon tinar ju verkligen upp där, även om vi ju mer vill känna henne inser att det är ju en hel del mycket tråkiga saker i bagaget. Och, mm. Där är minst sagt spänningar mellan henne och resten av sin familj. Som också bor i den här staden. Men som hon tydligen inte har särskilt mycket kontakt med. Nej, nej. jag, jag förstår ju hennes bitterhet och även hennes liksom, sorg som hon bär på. När mm. det ändå är den här ja, situationen som befinner sig i det ska ju vara lite tråkigt ändå och ha en så dålig kontakt med sin familj i övrigt när man ändå bor i samma by och det här är ju ingen stor by heller så att det känns som att det är väldigt tråkigt hur den situationen verkligen är mm. och jag kan ju säga det direkt här att Judi Dench som spelar Armand mm. suverän prestation ja visst jag har sett henne i andra filmer och liknande tidigare och um, hon är ju en sådan som jag blir glad av att se för då vet jag att nu blir det ett riktigt gediget skådespeleri och, um, mm. och det här är ett solklart exempel på det. Mm. Utan att det egentligen förändras så lyser hon ju upp. Hon är fortfarande den här lite cyniska och lite bitska damen men um, man märker att när det kommer en kommentar så... Um, så är det inte hat eller ilska bakom utan det är lite så här vänskapligt, liksom gnabb. Jo, jag, jag börjar ta till mig lika mycket av Armand som Vian själv gör. Jag förstår verkligen varför hon, hon fastnar så för den här gamla damen. För hon har väldigt mycket härlig karaktär personlighet till sig när hon väl liksom vågar egentligen visa det. Ja, jag kan ju säga att hade jag haft en sån liten krutgumma i min närhet så hade jag också tyckt det var kul att träffa henne. För uh, ja. man får både många skratt och uh, kan inte låta bli att le. Och lite verk i hjärtat också. Men um, mm. vad är en bra livshistoria utan både sol och måne? Mm, visst. Tyvärr um, får ju inte Caroline Clermont, hennes dotter, fullt samma positiva och glada syn på det här... Um, chokladeriet som hon själv gör. Men eh, hon känns ju väldigt puritansk om vi säger så. <laughs> och hennes stackars son då, Luke Clermont, är eh, ja, inte tillåten att göra särskilt mycket mer än att eh, plugga och inte göra någonting annat. <laughs> <laughs> inte göra någonting roligt, bara fokusera på pluggandet verkligen och på söndagar som sagt. Då, då är det ju kyrkan som gäller, även om ja Man ser ju att han kanske inte är superintresserad av att vara där utan ägnar tid till annat också. Mm. Ja, vi ser ju bland annat att Luke vill bli tecknare för han ritar ju en hel del och har en, en väldigt morbid stil får man väl säga. Mm, eh, väldigt verkligen. Alltså det, det första som jag sa till mig själv, och verkligen sa högt också till mig själv när jag såg Lukes room, det var, eh äh? <laughs> För där, där fanns det ju prov på att han är ju duktig verkligen på att teckna, det är han ju. Men alltså de här morbida teckningarna som han verkligen gör också, det är ju som... I hopp. Alltså att sitta där på gatan på byn som man gör en av gångerna och liksom rita av en död fågel som ligger där. Det är, ja, det är spännande, verkligen. Ja, men eh, å andra sidan, jag tycker att det är ganska logiskt. Jag menar, vi har en mamma som om vi ska vara helt ärliga, inte har så mycket karaktär heller utan hon ska vara puritanmamman som mm. är emot mm. allt um, allt önskefullt och som drar ner moralen då <laughs> under den nivån som är godkänd och så vidare. och så vidare ja. Det är ju vad hon lever för, att leva ett, ett gott katolskt liv mm. och um, mm. också då mycket disciplin och återhållsamhet. Mm. Och det gör ju att Luke som person kvävs ju. Det här är ju inte bara en fascination för fascinationens skull. Det här är ju ett symptom på att han mår dåligt. Och förmodligen ja, har börjat att tänka en hel del mörka tankar som... Mm. Manifesterar sig att han gillar att rita folk som blir spetsade på spjut och svärd. Och um, han ritar av den döda fågeln och så vidare. Mm. Och mamman försöker väl mest slå bort det och säga liksom att nej men rita inte sådant. Men mycket mer intresse för tecknandet verkar um, hon inte visa. Nej, jag, alltså jag blir ju väldigt förvånad över just att hon ändå inte lägger ner så himla mycket som tanke på just det han tecknar speciellt när hon nu ska vara så himla katolsk som hon ska vara trodde jag att hon skulle få dåndimpen om hon, om hon liksom såg vad han faktiskt tecknar för någonting men där hänger ju ändå de här bilderna helt fritt i hans rum så att så väldigt mycket väl kommer inte ha någonting emot det sen är det ju det är tråkigt att hon inte liksom uppmuntrar tecknandet men det är ju väldigt tacksamt i alla fall att hon inte förbjuder det för jag trodde nästan rent av att det skulle gå så långt att det var därför som han liksom sitter utomhus medan hon är någon annanstans och så kan han få teckna. Um, och även när man ser i början hur han är just i kyrkan och att han, han har ju sin lilla salmbok i handen men i salmboken så finns det papper som han just nu håller på att teckna på också jag tänkte att ah, han måste göra det här i smyg för att hon rent förbjuder det mm. uh, tacksamt nog har det inte gått så långt men något intresse finns det ju som inte eller någon uppmuntran. Men jag får ändå känslan av att hon kör över tecknandet lite, just i att ja, men du ska göra läxor, och skolan är viktig och så vidare. Och det mm. är den ju självklart, det är inte, det är inte så jag menar. Men äh, hennes fokus verkar mer ligga på att ja, men du kan göra lite extra läxor för att äh, komma lite före och så vidare. Att det är, ja. det är mm. mer äh, maskinella läxläsandet som är hennes gebit. Nej, visst. Det är, det är fortfarande det är tidslöseri förstås att han liksom sysslar med tecknandet på sin fritid och när han har när han liksom har en lucka till övers i kontrakt då istället helt enkelt som du säger, plugga lite extra istället. Så att mm. visst, hon visar ju ändå att hon inte gillar det. Men hon slår inte ner det, det är väl det som är din poäng mm. och jag håller med, men man ser ju var hennes fokus ligger och vad hon tycker. Mm. Men därför så öppnar ju Luke upp sig väldigt fort när då bland annat vi visar intresse för att han kan rita och ber mm. honom att också rita ett porträtt. Mm. Det gör ju att han blir glad och att han helt plötsligt ritar mer än bara död och förintelse som vi säger <laughs> så. Ja, ja, visst. Och det, det känns ju väldigt bra. Jag menar, ärligt talat, mycket av den här filmen är så kallad feel good. Ja. Oh ja, ja, till och med många av de här mörka och lite sorgliga scenerna har en viss feel-good-känsla därför att ja, det är sorgligt men det är inte katastrofalt sorgligt det är vackert på något sätt mm. i sin sorg mm. och det är få filmer som faktiskt klarar av att balansera upp sorg så att du ändå mm. någonstans känner en viss liksom, upplyftande känsla i den här sorgen speciellt i ett, i ett drama för där tycker jag att det, det kan också bli väldigt tungt bara för att det ska ju vara ett drama så att det blir på ett på ett visst sätt av den anledningen mm. ja, det här är ju inte ett drama som gör att du sitter ett par timmar efter och mår dåligt tvärtom <laughs> Du känner dig ju väldigt upplyft och glad efter att ha sett den här filmen. Eller jag gör det ju mm. åtminstone. Och jag vet att min sambo också gör det. Ja visst, ja, jag också. Vi, vi är minst tre som reagerar på det viset när vi ser den här filmen. Men det här lilla dramat då mellan eh, Armand, Caroline och Luke. Det är ju att Armand vill träffas och umgås med Luke. Caroline vill inte det därför att hon tycker att eh, Armand har... Eh, Ja, dåliga influenser och borde sitta på ett hem där hon blir då händertagen för mm, um, sina mm. sjukdomar och annat. Där är spänningar, men um, det är en vacker historia i, uh, i även sina mörka stunder. Mm, absolut att det är väldigt intressant och väldigt roligt, verkligen. Och även om Caroline är lite då jobbig och stel kan man ju verkligen tycka till en början här, speciellt som hon då begränsar och och pjåskar med sin son så Carrie-Anne Moss som då spelar Caroline har ju verkligen tycker jag som rätt utstrålning och lätt utseende för att vara just den här <laughs> katolska, väldigt liksom strikta och sådär lite strama versionen Ja, hon gestaltar den väldigt bra, jag menar man mm. tycker att bara, nej, men, lätta upp där. livet behövde vara fullt så stelt och gott och så vidare Mm. Och det är nog en, en tung roll att spela. Jag vet inte om eh, Carrie-Anne Moss är eh, så i sig själv. Jag, jag har svårt <laughs> att tro det, men eh, <laughs> jag också. hon är ju extremt övertygande här. Så det, det ska hon mm. ju ha en, en stor applåd för. Mm. Och jag tycker också att eh, Ari Lien, paren Koing som jag tror hans namn uttalas jag har inte en susning men eh, <laughs> jag tycker att han gör en väldigt bra och tillfredsställande tolkning av då Luke Claremont också de gör ett bra jobb de här och um, i kombination med då Judy Dench som då Armand blir det här en sorglig och intressant bihistoria till den stora historien och um, mm. Och blir en saftig del i den fyllning som den här filmen är full utav. Ja, det är ju det. det. Det är en ordentlig pralin det här. Verkligen. Det är inte choklad rakt igenom utan det, det finns någonting, någonting gömt där i mitten också. Ja. Gömt <laughs> i mitten kan man väl säga är den nöt i tillvaron <laughs> som vi kallar för Comte de Renard. Ja, visst. <laughs> Våran bromskloss. <laughs> Här har vi ju verkligen puritanornas puritan. <laughs> <laughs> ja, just, alltså. Han visar ju tydligt bara med sina blickar vad han egentligen tycker och tänker om att vi har flyttat in hit och öppnat som sagt just. Det hon har öppnat, du att, att det är liksom ett chokladeri och att det görs i Fastans tider. Och att hon då inte ska gå i kyrkan och allting. Så alltså det är ju det är mycket som verkligen får honom att, att lida och vandas lite grann över att vad har vi fått för någon form av typ oäkting i den här lilla byn egentligen. Han är ju, ja, det, jag gillar honom verkligen bara av den anledningen ändå att han ser så. Extremt obekväm ut, verkligen. Men det, ja, det är väl snarare att jag, jag gillar väldigt mycket den, den insats som liksom Alfred Molina gör. För han är duktig på att se ut på det här, just det här viset. Men, ja, Greven har mycket personlighet tycker jag i sig. Även om han mest bara går omkring och är, och är lite bitter. <laughs> ja, jag ska ju ärligt erkänna att när jag ser också Alfred Molina i en film så blev jag väldigt glad för även där gediget skådespeleri mm. och um, den här rollen är ju en av juvelerna i hans krona. jag vill ju säga det direkt att jag gillar Greven jag menar det är ju ganska uppenbart att det är en motpool i den här historien men jag skulle inte säga att han då är und som sagt. Jag har hört många säga att jo, men det är klart han är skurken. Jag menar det, det, är, ju, <går> det är ju jättetydligt. Nej, då är du väldigt enkelsidig i hur du ser saker för um, jag tycker det är ganska tydligt att här har vi en man som är född in i ett yrke. Det vill säga han är född greve och mm. har då blivit till lika borgmästare. Mm. Precis som hans pappa och hans pappa, och hans pappa och så vidare, mm. och så vidare vi, vi får ju veta att den här släkten har varit grävar i det här området under ganska lång tid om vi säger så <laughs> och han känner ju naturligtvis att han har ett enormt ansvar att bibehålla ja, byn, byns moral, och att se till att ordning och reda upprätthålls och så vidare, och det är ganska mm. tunga ansvar att ha på sina axlar och um, han försöker ju bära det här men känner sig väl inte riktigt som att han kan leva upp till förfädernas arv så han överkompenserar ju extremt mycket och det ser vi i ja, nästan alla scener han är med i att um, han tvekar mm. som du säger han stirrar mycket och vissa av de här blickarna är inte um, särskilt trevliga att få men vi kan också se en tvekan i dem att Hur ska jag hantera den här situationen Vad är det ja. bästa Å, oh, jösses ja. mm. Kan inte du bara försvinna För um, när du kommer så började problemen att dyka upp Han, han manifesterar då en som någon slags symbol För allt det som går fel Även grejer som, som inte hon har med att göra Överhuvudtaget Mm och han pushar ju sig väldigt hårt Jag menar om alla ska fasta i byn under då fastan Då ska han fasta hårdast och äta nästan ingenting alls Och så vidare Och Han ska vara det goda föredömet Vi får inte glömma att det faktiskt är en människa i allt det där mm, Nej, exakt Han är ju definitivt inte en skurk Sen är det väl självklart att man ser ju väldigt snabbt vad han är för typ av person när han har sin sån här bitska uppsyn och när han kliver in på det här choklatteriet medan det håller på att bygga så han är nyfiken på vad det ska bli för någonting och bjuder in då an till söndagsmässan som de alltid har. Han, han gör ju som inte ett jättegott intryck på tittaren så det är klart att man, man tycker ju att den här människan är liksom ond av sig bara av den anledningen men det är som sagt han är ju inte ond är inte men, men man förstår ju att han kommer att skapa lite, lite problem och det gör ju att man får väl automatiskt lite svårt för att, för att tycka om honom på det viset. Nu tycker ju både du och jag om honom ändå bara mycket för vem som spelar den här karaktären men sen också ändå just för att han är ju ändå fortfarande bara människa och, mm. och som du säger han, han besöker ju bara simla mycket. Det är just det liksom att att som det här med fastan att han ska fasta extra mycket liksom. här ska inte finnas några som helst frästelser för att han är ju ändå greve och han är ju borgmästare och han har ju någonting som han måste leva upp till så att det är ju sånt som förmodligen ska tära ganska mycket på honom han ska nog vara väldigt, väldigt överstressad ändå och känna en hel del press i den här byn mm. Samtidigt var han inte lov att visa det för han ska nej, ju vara um, lugn och um, stark och stoisk och den som um, mm, mm. klarar precis allting. Du ska kunna kasta sten på den här herren och han kommer inte att röra en min. <laughs> nej. Eller det är den uppsynen som han vill ha. Men vi mm. ser ju hela tiden som tittare då hur det krackelerar. Men mycket av hans bitterhet kommer ju sägs också av att um, han har ju en hustru som ganska uppenbart har lämnat honom. Mm. Men eh, han upprätthåller då fasaden att nej, nej men hon har, hon har rest till Vin eh, på eh, semester på obegränsad tid. Och folk frågar ju därför att det är, det är ju vad folk har hört så att de utgår ju från att det är sant. Och, och frågar liksom, ja hur är det med grevinnan? Hur har hon det på sin semester och så vidare? Mm. Tittar man noga så ser man ju att varje gång det frågas så sticker det ju hårt, han rycker ju till. Ja, visst, oh, ja och han försöker ju att upprätthålla att jo, det är bra, hon har jättetrevligt och så vidare. Och sen försöker han byta ämne. Mm, För mm. det här är ju ändå en tid då. Ja, det var väldigt fult åtminstone i, i de här väldigt troende samfunden att, att skilja sig. Det är inte snyggt och um, det är skamligt och så vidare och så mm, vidare. Mm, mm. Och han som då stadens överhuvud att han skulle ha gjort någonting sånt. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, Men det gör ju honom kanske till filmens mest komplexa karaktär ärligt talat. Och det är lite oväntat mm. med tanke på hur mycket fokus vi ändå lägger på Vienne. Och mm. även om hon har som sagt en del som vi eh, får lära känna med tiden och, och bena upp hennes historia. Och vi får det återberättat väldigt snyggt varifrån hon kommer och så vidare. Hon är ändå i jämförelse med greven förhållandevis enkel För hennes utveckling går lite stick i stäv med vad hon redan är Hon blev bara mer ja. erfarenhetsrik ja. Greven ska ju verkligen gå igenom en, en sån här desperat kurva Som slutar i en tillfredsställande förändring Mm men jag vill inte säga om det för det, det, det är väldigt bra och roliga, framförallt senor mot slutet. Det, det kan man verkligen kalla dem för. Det är ja, väldigt tillfredsställande att se verkligen. Han har ju däremot en skyddsling under historiens lopp också som han försöker att äm, bättra. Och det blir ju någon slags äm, också symbol för honom i hans kamp. Men mm. vi väntar tills äm, den här personen dyker upp och pratar mer om den biten. Men äm, han försöker ju på olika plan att visa att han är byns ja, moraliska väktare och den som vet bäst. Och vi mm. borde följa med därför att det är de här vägarna som är de rätta. Men äm, vi som tittar ser ju att det är väl högst diskutabelt. Men... Äm, <laughs> Uh, inte fel, men inte helt rätt heller. Ja, nej, som att han försöker väl. Han försöker som lite grann för mycket i sitt styrande och verkligen leda de andra på rätt väg. Och att, att ja, han vill upprätthålla sitt samhälle för det är ju precis det det är trots allt. I, mm. i hans ögon, åtminstone, är väldigt, väldigt mycket. Men som sagt, jag vet inte hur mycket vi ska avslöja mer än att eh, han och Vian kommer att dunka huvudet med varandra. <laughs> mer än en gång. <laughs> ja, exakt. Och vissa av scenerna när de gör det är lite mer eh, spänningsfyllda. Man vet inte vart det kommer att gå. Andra är lite mer Och eh, Jag tycker balansen upprätthålls de är mm. um, fantastiska motpoler, Vivienne och uh, Paul de Rignard. och ja. um, Juliette Binochet och uh, Alfred Molina har en fantastisk kemi i sitt skådespeleri när de är, mm. <laughs> munhuggs <laughs> <laughs> ja de det har de verkligen det syns ju väldigt tydligt verkligen vart de står någonstans också när han ändå har just sitt propra sätt också, när han han har sin typ kostym. Han har sitt sånt här väldigt och hål och han ser... Han ser så himla proper ut bara överlag och att han är verkligen en, en man som liksom vet sin plats och vet var alla andra borde ha sin plats också. Mm. Medan hon då är lite så, här, lite så här utmanande kläder kontra vad de andra kvinnorna egentligen bär i den här byn och framförallt väldigt färgglada kläder också. Så att när de står bredvid varandra så då är det ju väldigt mycket så här ja, plus och minus pool. Mm. Ja, han är ju väldigt sombotklädd om vi säger så. <laughs> mm. Men vi kanske ska gå vidare till ett par som kommer att spela väldigt stor betydelse för både VN och för greven. Då. Mm, ytterligare en liten sån här bihistoria i den större historien. Ja. Det är ju då Josephine Musket till att börja med som är en kvinna som till synes verkar vara lite bakom flötet mm. med kleptomana tendenser mm. och man har väldigt svårt att tänka i början bara vad kommer hon att ha för betydelse för den här historien för jag, jag vågar inte gissa kommer det att gå så si, kommer det att gå så och så vidare men hon och vien kommer ju att finna varandra på ett vänskapsplan som var väldigt oväntat och mm. man märker ju att hennes tillstånd är ju mycket beroende på hennes make Oh, ja. En riktig jävel, om man får lov att säga så. <laughs> <här> ja, ja, ja, du. Jo, han är ju inte omtyckt i min bok, alltså det är han ju inte. <här> <här> och, och ändå är han ju det, för um, Serge Musket, som han heter, spelas ju av en personlig favorit till oss båda. Mm. Det är ju allas vår Peter Stormare. Och jag kan tillägga där också att det är Lena Olin som spelar Josefin. Mm. För det här är inte ett hälsosamt förhållande. Nej, verkligen inte alltså. För det är ganska uppenbart att han dominerar henne något enormt. Mm. Mm. Inte bara verbalt, vilket är illa nog. Utan även fysiskt. Och det gör ju att man... Man mår dåligt bara, bara man ser i vilket skick Som eh, Josefin är Och eh, hur eh, Han ganska uppenbart har behandlat Henne tills dess För hon ja. är förstörd alltså Jag, jag trodde mm, att mm. den här karaktären Kommer aldrig att återhämta sig Men det mm. blir ju en stor del Utav den här historien hur hon Får en ny chans Genom sin vänskap till Vienne mm. Att faktiskt växa och blomma –Igen. är mm, inte mm. det är ju inte svårt att förstå varför Josefin agerar som hon gör. –Och är den här. extremt vilsna och, och väldigt, väldigt osäkra personen som hon är till en början. –När man verkligen ser just hur hon egentligen lever och bor– mm. Till en början så då var jag som bara lite förbryllad över vad hon var för person egentligen. Och speciellt det här att hon, hon tycktes ha någon form av kleptomani också. Att hon verkligen höll på att stjäla saker. misstänkt att det låg någonting bakom det. Att hon faktiskt inte stal för, för att hon är tjur, liksom Utan det fanns något problem där som låg till grund. Mm. Och när man väl får se då bakom kulisserna så att säga hur hon har det egentligen vid med sin make Serge. Så ja, då, då är det inte så konstigt- att, att hennes värld är väldigt upp och ner verkligen. Att det mm. påverkar hur hon är liksom, mentalt. Ja, vi kan ju hoppa tillbaka till Luke lite snabbt- och um, jämföra mm. honom och Josefin. Mm. För båda två har börjat att göra saker- som ganska uppenbart är symptom- på ett sinnestillstånd som inte är hälsosamt- de här två mår jättedåligt mm. och på något sätt är det någonting som resten av samhället väljer att förbese för att ja, men vi föredrar status quo. Vi vill inte förändra någonting. Det är tråkigt att ni lider men det är ett offer vi är villiga att göra för att det ska vara som det alltid har varit. Ja. Även ja. om bara en liten förändring förmodligen hade gjort att ni mådde mycket bättre. Mm och det är ju viktigt då att det kommer en karaktär in i Vianne i det här fallet och säger att vi kan göra så här istället och så märker man också att karaktärerna börjar må bättre därför att de får uppskattning, de får veta att det de gör är bra och de får chansen att växa mm. och jag tycker ju att Josefin kommer att bli en väldigt mysig karaktär när hon har fått blomma ut lite tyvärr har hon ju Serge runt halsen som ett ok mm. Mm. och um, hon flyr ju från honom det är lite spoiler men um, hon flyr ju från honom och flyttar in hos Vienne mm. och det är ju där den här intressanta dynamiken mellan Vienne och greven eskalerar för helt plötsligt har de en skyddsling mm. men skillnaden är att Vienne lär upp Josefin till att bli då chokladmakare därför att hon ganska uppenbart är nyfiken, intresserad och tycker det är roligt. Mm. Medan greven tar sig an Surge för att då göra honom till en bättre man, om det så bara är för synskull. Ja. För att han vill bevisa en poäng. Ja. Att han mm. vet bäst och så vidare och så vidare. Han kan, han kan få den här usla mannen att bli en gentleman. Mm. Och um, lite spoiler där också, men uh, så enkelt är det inte att ändra ett S. <laughs> Nej, det är ju inte det. <laughs> Tråkigt nog verkligen för att jag gillar ju ändå hur mycket greven försöker där. Surge blir ju ändå lite granna av extra mycket Smolkebägaren för sin egen del, eftersom Surge nu ändå är liksom en invånare i den här byn han också. Och man kan ju liksom inte, man kan ju inte ha Alltså sådana skitstövlar ändå. Alltså tidigare så, som sagt, folk har väl vetat om att det är ju liksom inte det bästa förhållandet som Surge och Josefin har. Men han har ju åtminstone inte satt greven i någon form av problem sedan tidigare. Han har inte skapat någon pinsam situation eller sådär. Men nu är det ju lite grann så tycker han ändå. Eftersom då, jag menar, om Josefin lämnar Serge och då har vi ju återigen det här med giftersmål och den här tiden hur det såg ut och speciellt om man då är katolsk att ett äktenskap är ju heligt, det kan man inte bara bryta upp utan då blir det någon slags skam som dras över den så att det är ju därför han vill att Serge ska bättra på sig så att han kan få tillbaka Josephine och så som sagt upprätthålla den status quo där. Mm. Vi måste ju också tillägga att Serge är ju den lokala kaféägaren och um, café i det här sammanhanget är ju en kombination av både då. café för kaffe men även pub. Ja. För de serverar ju öl och liknande där också. Och det mm. är ju klart att har man då det lokala kaféet så um, vill man nog inte stöta sig med honom för um, då kanske man inte får den där um, eftermiddagsölen man behöver efter en hård dags arbete och så vidare mm. och så vidare. Mm. Mm. Så. Alla som inte personligen har drabbats av Surges mycket dåliga beteende som äkta make har ju varit villiga att se förbi det därför att, ja jo, men han är ju kaféägaren. Mm. Men nu helt plötsligt så har ju Vian uppmuntrat Josefina att göra någonting åt det. Det blir helt plötsligt en grej som folk kommer att prata om på stan och det är ju därför mm. som greven helt plötsligt blir då intresserad och um, blanda sig. Och ju då och då också kommer till ytan att Jo men Josefin blir ju misshandlad. Mm, mm. Och då säger han att du skulle ha kommit till mig mycket tidigare. Ja, jo. Den enda anledningen här just nu att du bryr dig det är för att det, det har kommit ut. <laughs> ja, ja. Och det är ju en av de grejerna som jag egentligen kan tycka minst om som sagt med Greven. Och jag tycker ändå om Greven som karaktär. Men här visar du ju på det lite mörkare sinnesstämningen och att ja familjeproblem. De, de hålls inom familjen. Ja. Mm, yeah. Jag håller ju inte med. Men det är ju lite tyvärr den tiden som du ska föreställa. Ja, ja. Det, det, var, det var ju på det viset en gång. Sen är det ju självklart inte så att man accepterar det idag, för det är ju ganska extremt ändå. Mm. Det har blivit bättre. Det kan bli ännu bättre. Vi ska jobba för ett ännu bättre samhälle, ärligt talat, men äm, vi kan ju vara glada att äm, Folk försöker åtminstone att inte se genom fingrarna i samma utsträckning idag. Det förekommer mm. ju fortfarande och det här är en bra subtil påminnelse om att det här är inte okej. Okay. Sånt här måste uppdagas. Ja och i den här filmen så är det ju en spännande sidohistoria som ändå blir en väldigt stor grej. Och som ju också påverkar Vian väldigt mycket. Mm. Och Josefin och Serge kommer ju också att få väldigt betydande roller även mot slutet på de olika upplösningarna mm. som alla de här småhistorierna får. Och, mm. Mm. Jag tycker att de är väldigt tillfredsställande. Särskilt när greven äntligen inser vilket rötägg Serge är. Mm. För Serge gör en handling som är fruktansvärd. Mm. Och um, när greven får reda på det Det är en så bra scen För då visar han vilken rättens man han faktiskt är Ja, jag tyckte ju förvisso och fortfarande bara Att han gör det ju mycket för att rädda sitt eget skinn Nu vill han som bara försöka begrava lite grann Sånt som har hänt så att det inte uppdagas Så att det sätter honom i väldigt dåliga dager. Men visst, det är ju det är bra att han liksom att han faktiskt handlar och det är ju inte så mycket annat att göra än just det här Som sker men fortfarande Väldigt mycket för att rädda sitt eget skinn Det är det ju ändå Ja det är jag väl villig att diskutera lite För att jag, jag tror att han ändå Inte tycker att det är Hans fel att Surge har Handlat på det sättet som han har gjort Även om, om surge försöker Motivera vad han har gjort med att, Jo mm. men Greven sa ju Ja, jo, men det var ganska uppenbart att det var inte någonting som det här han menade. Så eh, jag är nog eh, av den åsikten att Grevens skyldighet där... Eh, visst, den finns ju där i och med att han har influerat Search tidigare. Men det här var handlande på Search eget eh, bevåg. Och eh, visst, det kommer att reflektera illa på, på Greven. Men jag, jag upplever den scenen ändå som att han är förbannad för vad vad Surge har gjort. Jo, jo, det är han ju det är han ju fortfarande. Mm. Sen visst, du har en poäng. Jag tolkar det lite annorlunda. Men um, oavsett vilket. Det, det är en stark scen. och ja. uh, vi, vi kan inte gå in på för många detaljer för att snacka om att spoilera. Ja, jo, det var det <laughs> ju verkligen. <laughs> men Lena Olin och Peter stormar är ju båda i skådespelareliten eliten så. Um, mm. Är det inte att vara övertydlig att säga att de har gjort ett strålande jobb här? <laughs> ja, lite så nästan. Och Peter Storm är ju ändå vår joker i filmvärlden, känns det som. Så att det är alltid kul att se honom bara poppa upp från ingenstans. Jag är nästan lite sugen på att se honom i en um, roll där han inte ska vara skurkig, äcklig eller obehaglig. Jag undrar <laughs> ja. hur det hade upplevts för... Um, ja. Visst. Han har ju ett utseende som ändå gör att han passar väldigt bra som de här kusliga typerna. Mm, mm. Men eh, jag vet ju inte hur mycket sådana är på riktigt. Jag har svårt <laughs> att tro det. Ja, jag också. Jag, jag tänker mig, eller jag hoppas framförallt att han tycker ändå att det är väldigt underhållande att få de här. De här rollerna som man faktiskt får. Men sen har jag inte liksom full koll heller på vad han har gjort egentligen genom, genom åren mer än just de här, som sagt, de här lite jokerinhoppen som jag tycker att de är. Mm. Han kanske har någon film, och speciellt någon svensk produktion som man har missat där mm. han faktiskt får spela någonting annat än som du säger. Antingen väldigt obehaglig eller liksom riktigt ond. Eller bara rutten helt enkelt. Ja. Mm. Men det kan vi ju kasta ut till våra lyssnare. att Känner ni till någon film där Peter Stormare spelar något annat än en obehaglig typ som man egentligen inte vill ha att göra med så får ni gärna tipsa om det för det hade varit <laughs> intressant att se. Ja, och, och, och, och då menar vi även så alltså, visst han är ju inte obehaglig i Armageddon men han är ju en väldigt komisk och speciell människa där ändå och nu tänker jag mer liksom att han skulle vara att han skulle vara med i drama där han faktiskt spelar typ godhjärtad eller äventyrligare och personerad eller någonting. Mm. jag måste ju säga att hans roll där i Armageddon är ju lite lite slusky och äcklig på sitt ja, sätt så. Exakt. Mm. Det är ju inte en karaktär som man direkt ska känna någon eh, sympati för. Åtminstone Nej. inte som jag minns den. Men, mm. men, men, som sagt, det, är, det är kanske inte den under där. Men, <laughs> men det faller ändå inom spektrumet av de andra mm. karaktärerna vi har pratat om. Ja, ja, det gör det definitivt. Och vi har en sista roll på listan just över de karaktärerna som är väldigt relevant för just huvudhandlingen- och som förvånande nog om man just ser på vem det är som spelar den här karaktären dyker upp väldigt sent i filmen också. Det är därför som vi inte tar om honom förrän nu heller. Mm. Och det är ju då jag höll på att kalla honom för flodpiraten men pirat är ju pirat är ju snarare någonting som man nog kallar honom för till en början bara för att han råkar komma glidandes på vattnet och hon är väldigt mycket för pirater. Men han är ju snarare någon form av lite grann som Vian på ett vis, hon driver ju också runt ändå från stad till stad för Ru eller Rus hur man nu ska uttala hans namn som man heter här han har ju en väldigt stor inverkan på filmen. Det, det har han ju när han väl dyker upp verkligen. Och sen när man ser vem det är också så blir det ju väldigt så här Wow! Här är du! Just det, Jo, det, det görs ju väldigt mycket reklam om på filmposten, vill jag minnas. Men det är nu först som allas vår... Älskling Johnny Depp <laughs> Gör för att Det här vet jag att det är, finns ju de som ser Bara just för att ja, men det är en Johnny Depp film Alltså att han är med i den Ja jag vill först och främst tillägga att jag Har intrycket att det ska föreställa Att de är sienare Han och hans medresenärer ja, Just det. Mm, mm, det och att de reser då Runt i landet Via båt det är ju en väldigt rolig scen i och med att vi har sett eh, Anouk springa runt som du säger och prata pirater mm. och leka mm. piratskepp när hon skrubbar golvet och så vidare. Att otitta riktiga pirater! <laughs> det är väldigt gulligt och um, mm. Ro tar det ju också med en ny salt och bara skrattar. Mm. Mm. Men de kommer ju dit för att slå läger och sälja sina varor och ja, leva det fria livet som de har. Mm. Och det är ju inte bin särskilt förtjust i. Ja, det är ju helt fel plats att ankra på helt klart. Det blir ju mycket snack om det här att vi måste bibehålla moralen. Mm. för det är omoraliskt att åka båt ja, men, <laughs> Nej, men det är ju naturligtvis det här lite mer lössläppta levendet som ja, att ja. inte ha en fast punkt utan driva runt och, sen är det ju en hel del fördomar som också demonstreras friskt i den här byn när mm. mm. den här gruppen dyker upp och äm, det blir ju en stor del av handlingen för Vian är ju först lite skeptisk själv mm. Men när hon ser att greven är där och lever rövare så, så tar hon ju lätt <laughs> deras sida. Och ja. Man märker att det, det växer ju fram en väldigt fin relation henne och Rue emellan. Mm. De är lite, ja vad ska man säga, syskonsjälar på så sätt att de är mm. vandrar i hjärtat. Mm. Men att det, det antyder ju att det kommer att finnas en del hjärtekross också i den här då. Kontakten de har mellan varandra. Mm. Samtidigt så ger den ju också en hel del skratt. Mm. Och jag måste säga att när det kommer till Johnny Depp. En skådespelare jag egentligen är väldigt förtjust i. För jag tycker att han kan spela väldigt mm. intressant och exentriskt och roligt och så vidare. Det har gått för mycket inflation i Johnny Depp. På senare tid. Han är med i väldigt många storproduktioner, och i nästan alla ska han spela en kopia på Jack Sparrow på något mm. sätt. Mm. Och det gör mig lite trött för jag vet att Johnny Depp som skådespelare kan göra så mycket mer än bara Jack Sparrow eller någon mm. av alla hans kloner. Så det är alltid så uppmuntrande att se honom i en roll där han. Inte är titelnamnet heller utan där han är en roll som dyker upp och har inte enormt mycket sentid jämfört med alla de andra karaktärerna. Men han dyker upp och han har en inverkan och han skänker mycket glädje med sitt ändå återhållsamma skådespeleri. Ja och det, det är ju väldigt roligt att se verkligen för hade det här varit en film som hade gjorts efter då, de här Pirates of Caribbean filmerna så då hade han ju förmodligen anammat lite den stilen även här. Jag menar, det hade ju egentligen passat sig på ett vis med tanke på att han ska vara någon form av typ flod senare. Men, men nu är han ju väldigt återhållsam ändå och väldigt lätt att ta till sig verkligen. Mm. En, en väldigt trevlig karaktär. Och jag är framförallt himla glad över att det inte blir något så här superkärleksdrama av det hela, eller att man, man fokuserar väldigt mycket på det och att det ska vara någon, någon uppenbar romans mellan de två som plötsligt tar över historien. Ja, vi kan ju inte sticka under stol det inte är romantiska vibbar. Mm, nej, visst inte, självklart. Men som du säger, att det är inte där fokuset hamnar. Det är en viktig del och det påverkar ju naturligtvis på hur Vian är och agerar, men Ja. Mm. Det är ju inte så att hon blir helt personlighetsförändrad bara för att hon känner att hjärtat bultar lite extra. <laughs> Nej. För det är ju en trist grej som gärna dyker upp främst i amerikanska filmer. Att när en kvinna blir kär då, då slutar hjärnan att funka och det enda hon <laughs> tänker på det är förhållandet och vad de ska göra tillsammans och så vidare och så vidare. Kan killar vara kära? och ändå tänka och göra annat. Så kan göra mm. det också. Mm. Det är en mycket trist stereotyp som naturligtvis finns i en hel del tjejer men långt ifrån alla. Och det är roligt att se att det är en lite mer mänsklig tolkning av kärlek i den här filmen. Speciellt med Vian som hon är liksom som karaktär. För det det skulle bara ha varit himla opassande verkligen om, om hon då skulle ha blivit lite halv som förbytt liksom rent utav bara för att nu Rue kommer in i bilden helt plötsligt. Det är klart att han har en inverkan på henne men som sagt är glädje med att det, det absolut inte sätts i fokus och att det inte liksom kastar omkull hennes karaktär på något dumt sätt. Nej, det är en väldigt fin dynamik där. Jag är mycket nöjd och, och är Nöjd i teorin åtminstone- när jag ser Johnny Depp dyka upp. Jag, jag hoppas bara som sagt- inte att det ska bli en, en ny Jack Sparrow- presentation. Nej, visst. <laughs> men han är bra. Jag gillar honom. Och här är han- riktigt bra. Mm, visst. Vi har ju ett par karaktärer- som vi vill nämna i all hast- som kanske inte- bär den tyngsta vikten i den här filmen- men- de är ju så färgglada på sina sätt också. Ja, de är ju verkligen det. Och de har också sina såna här små historier som, som bara gör hela den här filmen. Och som är så extremt skärmigt att följa, även om det inte läggs ner så mycket tid på de här personer som vi nu ska prata om som då till exempel då Josefin eller Luke men, men de ger ändå sitt till filmen och gör bara så himla mycket för hela den här feelgood atmosfären som filmen mm. har Vi har ju till att börja med den här lilla gubben vi nämnde som var och sig för att um, han hade varit inne på choklatteriet och hade ursäkten att det var hunden som var, var sugen <laughs> Ja. Guillermo Bellrot tror jag att det uttalas men jag, jag kan ha helt fel men, men vi kör på det så länge han är ju verkligen en liten mysgubbe en liten prillig gubbe som spatserar runt med, med sin hund i koppel det är han verkligen ja, han blir väldigt snabb förtjust i honom när man ser han det är precis som att Armand skulle vara liksom en sån här här liten gammal dam som man gärna själv skulle vilja umgås med och, och önska kom till en chokladeri om man hade ett sådant så är ju då Guillemot en, en liknande liksom, person fast då en äldre herre eller en, en, en liksom gammal ja, gubbe inom situationstecken, det är lite fult ordet där egentligen, men jag skulle gärna ha honom där också på besök Ja, gubbe får du låta som att han är lite trist och tråkig. Det är han ju inte. Ja. Han är ju faktiskt Nej. ganska excentrisk av sig. <laughs> ja, som det visar sig. Och det är ju väldigt, väldigt härligt verkligen. Han har mycket, mycket personlighet till scenen i, alltså i den lilla scentiden som han får. Mm. Där är ju en, en scen där han står och, och tittar lite under lugg på en dam som går förbi i ett följe av ett gäng andra damer. Mm. Och um, vi än ser ju det här när han då tittar in på um, chokolateriet Och säger ju det att uh, ni kanske vill köpa någonting till er um, väninna Blink, blink, mm. wink, wink mm. Hon, uh, hon plockade ju upp hans kärleksfulla blick där Och han säger att nej men hon är gift och hennes maka har uh, gått bort i kriget Åh oh, det var ju tråkigt att höra men med kriget har ju ändå varit för, för 15 år sedan Nej, nej, nej, nej. Inte, inte det kriget. Eh, kriget eh, 1917. <laughs> Så hon har då gått och varit enka och i isorg i ganska lång tid. Får man säga. <laughs> ganska mycket mer än 15 år. <laughs> och då kan ju man tycka att, ja men, är det inte dags att njuta lite av livet igen? Och det är ju ja. den uppmuntran han ändå får under uh, filmens lopp. Och uh, det är väldigt roligt att se hans... Uh, lite pojkaktiga och blyga försöket att, att uppvakta den här damen som då heter Madame Adele mm, mm. och um, vi ser henne inte prata så mycket för hon ska ju vara den här um, blomman i uh, då bakgrunden som han då beundrar på avstånd och mm. um, vi ska ju uppleva henne genom hans ögon och det är klart att hon är lite liksom bortom Ja. Så, så det gör mig ingenting i det här fallet för det faller sig så bra inom historien. Mm -hmm. Och visst är det är lite trevande, men jag, jag tycker det är gulligt, ärligt talat. Ja. Ja, men det, det tycker jag också. Det, jag tycker det, det är väldigt rart verkligen det här. Och, och som sagt, det är en liten, en liten, liten här bistoria som ändå som ändå bidrar till en, en, den här Philly Good-filmens känsla bara överlag. Mm. Och John Wood som då spelar den här lilla gubben, han är ju jättebra, suverän. Ja. Och Leslie Caron som spelar Madame modell. Mm. Jag menar... Hon verkar så varm och mjuk och mysig i sitt sätt att eh, liksom titta och le och röra sig. Så att jag förstår ju att han eh, känner att han vill lära känna henne närmare och <laughs> ja. kanske få en liten kärlek att spira där. Så det mm. är mm. en mysig liten bihistoria som mm. på sätt och vis också punkteras lite av Grevens alla fasoner men eh, ändå den... Den försöker. <laughs> den försöker, ja. Det finns, ju, det finns en till karaktär som verkligen verkligen försöker men som blir också väldigt punkterad av greven. verkligen. Och det är ju då fader Henry mm. som självklart då <laughs> håller i den här kyrkan och tydligen bara varit där nu i ett par veckor dessutom när vi lär känna honom. Till skillnad då från den tidigare fadern eller pastorn då som han ska ha ersatt nu, Henry. Som väl verkar ha varit där då i fem decennier innan. Så Henry har ju mycket att leva upp till och självklart så är ju greven då liksom uppvuxen vid och van vid hur den här kyrkan har skötts sedan tidigare. Så att nu har ju han väldigt, väldigt mycket att se till om hur egentligen Henry ska sköta sitt arbete, liksom vad man bör säga under den söndagspredikan och hur liksom han ska ta hand om sin församling egentligen mm. så han blir, ju, han blir ju väldigt stumpad där verkligen av <laughs> greven Paul Ja han har ju ett väldigt poikaktigt utseende, han ska ju verkligen se ut att vara helt ny från att ha ja. då blivit präst mm. och det är ju i en av de här scenerna som man märker att vi är framme runt 60-talet för när han står och pratar i kyrkoträdgården så sjunger han ju på Elvis Presleys Hound Dog. Ja. Det är ju en fantastiskt surlig kommentar från Greven när han står då bakom helt plötsligt och säger Är detta här ett nytt tillskott till äm, salmboken? Och, och Father Henry ser ut som att han hade kunnat då svimma knallfall där och då. Jo, han ser ut och vill ha sjunka genom jorden verkligen. Och det är lite så vi upplever alla scener som fader Henry dyker upp i. För han blir lite överkörd av greven. Mm. Det är ju som du säger att greven har fasta åsikter om hur den här kyrkan ska förvaltas. Och hur predikningarna ska gå till. Så när han sitter och skriver på sina predikningar inför söndagen så vill ju greven ha en titt. Och när fader Henry får tillbaka sina... Pappa, så det är ju inte de små ändringarna om vi säger så. Nej, han kallar det ju för små ändringar där mot greven. Men det är ju verkligen så här att stryka hela meningar och ersätta dem med någonting helt annat. Det är ju inte bara att han plockar ett ord här och var utan han skriver ju som om verkligen halva talet. Mm. Och ja, vad kan Henry göra ungefär? Jag menar, Henry vill ju förstås att... Att han ska få behålla jobbet <laughs> egentligen. <laughs> Så att det är ju som bara, åh ja, jo, nej, men det här ser väl bra ut. Ja, självklart. Jag gör som du säger, liksom. Mm. Och det blir ju lite stultigt och tillgjort. Men det märks ju ganska tydligt att Father Henry är ju ingen und människa. Tvärtom. Han vill se det goda i alla och när han då anklagar folk för att ha pågått synder och liknande i biktstolen så um, mm. får jag med känslan av att det är en rutin han har övat in att ja det var inte bra gjort fy fy fy fy tio av marior. Mm. <laughs> och uh, jag tycker det är spännande för han verkar ju också ha potentialen att vara den här uh, fräscha nya vinden som kunde blåsa in i det här samhället men ja. Mm. Har fångats upp av greven och har inte fått möjligheten att släppas lös. Mm. Men i och med händelserna och kulmen på den här historien, så um, får vi ändå känslan av att nya tider kan vara på väg. Mm, absolut. Ja, för att man ser ju som på honom tycker att han är väldigt kuvad och kanske inte riktigt riktigt tror på det han säger när han läser upp ett, ett tal som till så pass stor del är omskrivet så att greven vinklade på både ett och annat sätt, speciellt eftersom han nu då försöker lägga lite skuld på på liksom det vi håller på och syssla med, att det, det är minst sant, orent liksom och det, det är syndigt och det är en förrestelse det här med chokladen och att som sagt, speciellt under fastan så kan man inte hålla på med sådana saker och jag tycker att man ser lite grann då i i Henrys minspel när han står där och säger de här sakerna att han vill ju som liksom inte säger det själv. Det, är, det här är inte en synd. Det är det ju inte. Nej. Men att som sagt, vad, vad, vad ska han göra egentligen i sin position? när Han har bara varit där fem veckor och eh, Greven är ju ändå både Greve och borgmästare så att det är klart att han vill ju liksom mm. han vill ju lyda honom. Ja, han vill ju göra ett, ett bra jobb och Greven har ju väldigt status i samhället så att han är ju inte riktigt mannen ännu att kunna, ja vad ska man säga säga emot, utan mm. han får ju villigt följa där greven leder och um, i början när det är de här predikningarna där um, greven försöker få folk att uppmanas att undvika chokladen och så vidare då är det ju ja. lite subtilt Mm. men ju desperatare greven blir, eller argare vilket man nu väljer att tolka det som <laughs> desto mer rakt på sak blir det ju ja. och det är ju mm. nästan lite pinsamt mot slutet mm. hur hon, uh, hon är hund hon hund <laughs> ja, det är ju verkligen peka finger som görs där så det är, det är som du säger, det är ju rent pinsamt verkligen hur han sätter fingret på vad det är som är liksom, ont och fel i staden just nu i samhället. Men jag, jag tycker att Hugh O'Connor som spelar Father Henry gör en bra prestation. Han har inte enormt mycket sentid han heller men det han är där, det funkar riktigt bra. Ja, han fyller ju Father Henrys kläder väldigt väl i alla fall och, och, och återspelar definitivt den liksom, person som man ska vara i den här filmen mm. och, och gör det väldigt väldigt övertygande. Vet du vad? Jag, jag har äm, ett par karaktärer till som jag bara vill nämna. Mm -hmm. Och det är egentligen bara egentligen för en sekvens. Men, äm, men de syns ju under hela filmen här och där och är med när det är folksamlingar och är på kaféet eller kommer och handlar på chokladeriet. Men det är ju då Baptiste Mosso och hennes make Alphonse Mosso. För första gången vi ser dem så är de i kyrkan och han sitter och sover. Jag vet inte om det ska föreställa att han har druckit lite för mycket eller om han bara är helt sönderkörd i arbetet. Kanske bara uttråkad. <laughs> det kan ju faktiskt vara det också. Men jag antar att den här rödlättnaden han har i ansiktet ska föreställa att han är drucken. Mm, mm. Och deras relation är väl inte den absolut roligaste heller. Det, det är inte samma situation som nu Josefin och Serge. Nej nej, Det är mm. inte så att han är ett rötägg på det sättet. Men han har mm. tydligen tröttnat lite på tillvaron och spenderar den tid där han inte arbetar med att dricka eller sova och... Um, deras låga i förhållandet verkar ha falnat väldigt mycket. Mm. Så går ju Baptiste och handlar på chokladeriet. Hon är en av de första kunderna som vågar gå dit. Mm. Och Vienne har ju en talang för att gissa vad folks favoriter är. Så hon listar ju omedelbart ut vad den här lilla damen är sugen på. Och hon plockar även fram en liten påse med vad hon kallar för råa kakaobönor. Och säger till din make, de kan sätta lite glöd på relationen. Och hennes svar där är ju också helt fantastiskt med att du har uppenbarligen inte mött min man. Nej ja, visst, <laughs> passion. Så kommer hon ju hem, hon står och tittar på den där påsen på kvällen och tycker eh äh, trams. Och så ska hon slänga mm. den i soptunnan, missar och går och börjar skrubba badrummet istället. Alfons vaknar ju då upp en stund senare från sin förtölj och har väl um, vad vi uh, på så här svängelska brukar säga de Han uh, <laughs> känner suget efter att få uh, äta någonting och hittar den här påsen på golvet. Och um, tar och äter upp hela den där påsen. <laughs> ja, det ser ju väldigt roligt ut. för Först tar han ju som... Liksom... En av dem bara lite halvskeptiskt tycker jag det ser ut som också. Men sen när han har fått smak på hur den här råa kakobönorna egentligen smakar. Så då häller han ju bara i sig resten <laughs> verkligen. Som att ja, det finns ingen hate på det. Jag tänker inte gå in för mycket på den här scenen. Och den är inte särskilt grafisk på det sättet. Men eh, vi kan väl bara säga som så att eh, de hittar, eh, hittar lite tillbaka till varandra. Ja passionen växer ju, det gör den ju verkligen. De är, de är effektiva tydligen, de här godbitarna. Hon är ju där någon dag senare och frågar, har ni fler sådana där kakobön? Så, ja, visst, hur många vill du ha? Hur många har ni? Ja. Så utan att visa någonting grafiskt, vi, vi, vi ser ju en antydan om att äh, där är viss aktivitet på gång, om vi säger så. Mm. Men vi får ändå känslan att, oh, Passionen väcktes till liv. De är tillsammans på det absolut mest intimaste sättet som ett par kan vara. Och man ser när hon kommer. Hon har rosiga kinder. Och är väldigt glad och strålande. Och tycker att liksom livet har fått tillbaka den här glöden. Och... För att vara säker på att det inte skulle sluta fungera så vill hon ju ha fler sådana där bönor. Som till och med går och handlar sådana tillsammans vid något tillfälle. Och han mm. ser ju också väldigt strålande ut. Ja, han är inte riktigt längre den här sömniga typen eller drukna typen heller för den delen. För det är, som sagt, det är det är ju lite grann så det känns till den början. Jag är ju inte förvånad över att Baptiste tycker att... Äh, hur ska det här kunna hjälpa min man egentligen? Du har uppenbarligen aldrig träffat honom som sagt. Därför att han är ju bara liksom en, en säck potatis egentligen. <laughs> Med tanke på färgen på kläderna så är det en ganska bra beskrivning. <laughs> <laughs> ja, det är det ju faktiskt också. Men, men senare så då är det ju en helt annan nyans. Både i hans ansikte och hans kläder och hennes också för den delen. Och just hur de går tillsammans arm i arm och allting. Ja, det är en mm. fin historia det också. Och även om den inte är en av de viktigare bihistorierna så är um, um, inflytande på dem gör ju att de kommer ju att dyka upp på hennes sida när hon behöver det. Mm. Så um, säger jag inte mer än så. Hust, hust, blink, blink. Mm -hmm. <laughs> Men det är alla karaktärer vi kommer att nämna eller ta upp. och... Um, det var ju ett rätt rejält karaktärsgalleri den här gången. Ja, jo. Det är ju också en, en hel by ett helt litet samhälle. Och det är ju det är också mycket av vad jag gillar med den här historien. Just att det där är så himla många personer som är inblandade. Och det ger ett sånt liv både till filmen men också till själva byn. Och det, det i sig gör också bara att allting blir mer övertygande men också mer intressant att titta på. Mm. Vissa saker kan bli lite väl övertydliga kan man väl säga. Det är väl en personlig smak om man tycker att det är någon som skriver en på näsan eller att det är tillräckligt subtilt för att man ska tycka det är bra och så vidare. Men Ojämt ibland när det kommer till hur historien berättas men överlag så är den ju jättemysigt berättad och mm. karaktärerna kompletterar ju varandra och har en fantastisk dynamik, både de som mm. inte kommer överens och de som är de bästa utav vänner mm. så det är verkligen en blandad kompott ja och på tal om blandad kompott, på tal om den här byn också då, om vi tittar på byn som helhet och alla de här platserna vi besöker och så rör vi oss mot det visuella då samtidigt. Ja, det är väl passande vid den här tiden att ta upp. <laughs> den är väldigt fin. Ja. Även om, och det är den stora bristen jag kan känna att den här filmen har. Det är att den överbrukar gråfilterna alldeles för mycket. Jag förstår att tanken är att hela den här byn är grå. Inte bara för att den är till stor del gjord av sten utan <laughs> tillvaron är grå. Det har inte förändrats särskilt mycket sedan 1800-talet. Allt bara tickar på och folk bara existerar. De lever inte. Och så kommer igen. Det är bara hon som har färg. Och alla som beblandar sig med henne får också färg och så vidare. Ja, visst, jag, jag um, förstår idén. Men samtidigt, det körs lite, lite, lite, lite för hårt alltså. Annars är det ju väldigt vackra vinklar. Det är väldigt snyggt kamerarbete och så vidare. Mm, mm. Men um, som sagt, vad jag kan ibland tycka att gråfiltret... Mm. De måste ju känna lite glädjen då. De är ju inte sten döda hela bunten. <laughs> nej, det är de ju ändå inte. Det är de ju inte. Ja, nej, men eh, faktiskt, jag, jag reflekterar ändå inte så himla mycket över gråfiltret. Men alltså, det finns ju där och det överanvänds ju. Nu gör det väl ändå det. Men eh, det är ingenting som jag satt och som jag sitter och stör mig på när, när jag ser filmen ändå, utan jag gillar verkligen just det här som man försöker lyfta fram med det är ju som sagt att Vian är ju en, en riktig färgklick när hon kommer in där och sedan så blir ju också som sagt alla karaktärer som, som beblandas med henne blir ju liksom också upplyfta åtminstone de som beblandas med henne på positivt sätt och inte som greven då. Mm. Där blir det liksom ingen upplyftning direkt utan det bara tvärtom sjunker snarare djupare ner. Ja, det blir en disciplinering och en örfil i princip. Ja, precis vad det blir. En, en verbal örfil ska tilläggas för greven lyfter inte handen mot någon. Nej, nej, nej visst, jag är inte, sagt, han är inte våldsam han är inte ond liksom, utan det är bara det att han blir trampad på och han är ju i en väldigt som, tråkig situation också med då frun som uppenbart som sagt har lämnat honom och han vet inte hur han ska handska som det heller riktigt när han då ändå ska vara ett ansikte utåt och sådär och det ska se bra ut men nej, jag, jag gillar det visuella överlag i filmen, det är ett, det är ett riktigt bra kamerarbete också det är mycket som är enormt snyggt gjort här, verkligen många fina scener och ett bra område som man har filmat i också så att det är hemskt övertygande alltihopa också vilken tid man befinner sig i och vilken plats. Ja, jag måste ju hålla med om att de har hittat en otrolig by att faktiskt filma från och mm. um, nu vet jag ju inte om alla scener kommer från samma ställe så brukar det ju inte vara utan det är med klippningens hjälp som helt plötsligt en plats hänger ihop med en annan och så vidare, men um, mm. till synes är det ju en Otrolig liten by och jag får ju lust att faktiskt åka dit för att bara se den för det är ju sån miljö som jag bara tycker är så himla mysigt att promenera runt i. Ja, samma sak här också. Det, det skulle jag väldigt gärna ha gjort verkligen. Den ser riktigt trevlig ut. Skulle inte ha någonting emot att sova över där i en natt eller två kanske gå på café om det nu hade funnits det eller ett förhoppningsvis om det nu hade funnits. <laughs> ja, så det mesta här är också bara njutning, ärligt talat. Men mm. äh, det finns en sak som jag tycker är ännu mer njutningsfullt än kamerarbetet mm. Och nästan ännu mer njutningsfull än handlingen i sig. Oj, för höra här nu. Musiken. Ja, jo, jo. <laughs> självklart, jag självklart. Ja, det är ett himla trevligt soundtrack. Det är det. Jag förebrår verkligen inte min sambo för att slå på den här bara för att hon vill höra musiken. Nu har vi ju visserligen soundtracket på CD och det går ju alldeles säkert att hitta det på Spotify också, men... Det är någonting med hur det framställs i filmen som gör att det blir lite extra speciellt där, men jag uppmuntrar verkligen de som är nyfikna att leta upp lite spår från det här soundtracket på valfritt medium, för det är väldigt mysigt. Ja, jo. Det sätter ju sannoliken en bra stämning i filmen, eller det hjälper snarare till att förhöja stämningen i alla scener, liksom från att de kommer till byn till att de öppnar upp chokladeriet, till att man ser hur chokladen görs. Alltså det, och även när då Rue glider in på sin båt med sitt sällskap så alltså kompletterar och förstärker väldigt mycket scenerna verkligen. Mm. Man kan ju definitivt se de franska influenserna i soundtracket men mm. det som är verkligen ikoniskt här det är ju de här Maja-influenserna. Ja. Det är verkligen musik som skapas för att få inte bara benen att vilja dansa utan även själen. <laughs> ja, det var himla bra beskrivning. Det var det verkligen. Ja, det, är, det är riktigt härligt att lyssna på musiken. Så Jag jag klandrar verkligen inte heller din sambo för att bara låta filmen rulla på i bakgrunden för att den, det låter mysigt. För det, det gör det verkligen också. Mm. och så får man se de där härliga nyckelscenerna som ja. man gillar att se, bara för att mm. oh, nu mår jag ännu bättre <laughs> ja <laughs> Det blir en film att sätta på i deklarationstider också. <laughs> <laughs> ja, om det kan hjälpa verkligen just i det tillfället, jag undrar. <laughs> det blir kanske på gränsen. <laughs> ja, jag tror nog det. Jag tror nog det. Men eh, om inte annat så kan du ju alltid ha det som en sån här eh, liten moros. Att när du är färdig med det, då kan du ju faktiskt få se filmen. bara för att försöka komma tillbaka till någon form av eh, munter. Sin stämning igen. Jag ska ha det i åtanke. <laughs> Men det är kanske inte så mycket mer vi kan säga om det visuella mer än att det är starkt och vi gillar det utan mm. det är helt enkelt mm. dags att summera filmen. Ja och jag kan väl se så här att eh, trots hur den här filmen är två timmar lång och det är ju ett drama. Så att jag förväntar mig egentligen ingenting mindre när jag går och ser just ett drama. än att det, det, det ska finnas mycket tid för karaktärer och för handling. Men trots att den är två timmar lång och trots att just vad den handlar om. Vilket, vilket ju är liksom just då choklad och drama. Men det är inget jätte jättetungt sådant. Jag tycker bara att tiden flyr när jag ser den här. Jag gillar hur kort den känns. Och jag... Jag gillar liksom alla de här färgstarka karaktärerna den har, jag gillar självklart all choklad som den har. Jag gillar historien både i sin grund men framförallt också alla de här småberättelserna på sidan om. Som som sagt gör så himla mycket för helheten. Dels för historien men också för atmosfären och för hur den här filmen bara känns och upplevs överlag. Det är en så himla härlig film och jag är glad över att jag såg den nu igen. För det var jättelänge sedan jag, jag kollade på den här filmen senast. Och jag är så glad över att få bli påmind om hur, hur bra den verkligen är. För jag var lite skeptisk till den när jag såg den första gången. När den var nysläppt och gick och såg den på bio. Men jag, jag hade en vän som hemskt, hemskt gärna ville se den. Och undrade om inte jag kunde följa med i sådana fall och, och göra sällskap. Så jag tyckte väl det att ja men visst, okej. Okay jag ska vara snäll liksom jag kan övertala den här personen och se någon annan film med mig senare som jag har ett större intresse av i sådana fall men jag var väldigt glad när jag kom ut från den för att det, det var inte alls den historien som jag trodde skulle vara och fortfarande är det lite grann så att jag kan ändå förvånas över hur, hur bara bra den här filmen känns rakt igenom den är som så himla, den är så himla mysig och härlig och den är som, som vi har sagt väldigt glädjande också det är en riktig feel good film som, som får mig att må jättebra både under tiden som jag ser den och, och så pass bra även efter att jag sett den. Så att jag skulle vilja göra som din sambo. Bara slå igång den igen. har den rullande i bakgrunden. är om jag gör någonting annat. Ja, jag tror ju snart att Larsson i dvd kommer att ha ätit sig igenom skivan. som jag som den har snurrat där i. Men jag tröttnar inte på den här filmen. Det är jättesvårt att göra det för karaktärerna är livfulla med några undantag. Som sagt, jag tycker att Anouk blir kanske lite platt till exempel. Men eh, likväl, där är så mycket liv och så mycket glädje att eh, det bara spritter i kroppen när man tittar på den här och man blir glad. Den är vacker, den är spännande, den är underhållande. Man mår verkligen bra, även trots de sorgliga partierna. Och det är verkligen en film som förtjänar feel -good utan tvekan. Jag kommer nog att se den här inom en snar framtid igen bara för att det känns så bra att göra. Och eh, jag rekommenderar verkligen alla som letar efter en eh, film att se till eh, Alla hjärtans dag. Själv eller med någon man tycker mycket om. Det här är en film värd att se om ni har sett den redan eller ej. Mycket klokordig får jag säga. En bra uppmunten där också som sagt. Det är, jag tycker definitivt att den är passande att se i de här tiderna. Den behandlar ju ändå ett, ett ämne där som helt klart är relevant för den här tiden också. Just när det gäller med Alla hjärtans dag. Och oavsett om man som sagt är ensam eller har sällskap så. Det är en mycket bra film verkligen. Ja, verkligen. Men om vi tittar mot nästa vecka. Så äh, blir det inte fullt lika ljust, kan man väl säga. <laughs> Nej, inte, inte riktigt som sagt. Och inte riktigt som vi är vana vid att det brukar se ut heller. Nej, för det blir äh, svart komedi kan man väl äh, säga. Och äh, jag ser fram emot att sätta tänderna i den här rullen. Det kan jag lova. Men... Äh, vi får hålla oss till tols till nästa vecka med det. Ja, det tycker jag kommer att bli väldigt spännande. Jag också, på mitt håll. Men tills dess vill vi tacka alla våra lyssnare som följer med på våra eskapader in i fantasin. Utan er vore inte den här resan hälften så spännande. Ha en riktigt härlig Alla hjärtans dag så hörs vi snart igen. Jag heter Danny Arling. Och jag är Thomas Engström. Det här är Eskapisterna.